Слід зазначити, що право, як інституціональне утворення, стає таким завдяки джерелам права, зовнішній формі права. Таким чином, об'єктивне і суб'єктивне юридичні права – це зафіксовані державою правила поведінки суб'єктів, що повинні відображати правильне, правдиве, справедливе, добре, а не зле. Право виникає шляхом А. переростання мононорм, первісних звичаїв, традицій, моралі в юридичні норми Б. Правотворчої діяльності компетентних державних органів чи посадових осіб В. Перетворення рішень судових органів по конкретних справах в загальну форму що стає обов'язковою при вирішенні аналогічних справ в майбутньому. Між правом і державою існує досить складний зв'язок. Через право держава прагне впровадити в життя свою волю, а це означає, що первісні звичаї чи традиції пристосовуються державою до інтересів пануючого класу, забезпечують відповідними санкціями. Їх реалізація підтримується апаратом державного примусу і є засобом підпорядкування населення волі економічно і політично пануючого класу. Таким чином виникає правовий звичай як найбільш стародавня форма права. Судові органи як органи держави в авторитарних державах захищали також інтереси пануючої верхівки. Тому в застосуванні деяких звичаїв, що захищали інтереси всіх, відміняли або змінювали їх зміст, вводячи нові правила. Судові функції часто виконували церковні служителі, верховні правителі, інші – посадові особи державних органів. Виконуючи інтереси пануючих класів, судові органи утворювали судові прецеденти. Тобто рішення суду по конкретній справі набувало властивостей загальної норми. При появі письменності держава, її органи, а також посадові особи, Шляхом правоутворення закріплювали свою волю в законах, указах і інших нормативних актах. В перших державних законах закріплювалася майнова нерівність, станові привілеї, безправність рабів і інших верств бідного населення. Прикладом таких законів є закони Хамурапі, 12 таблиць. Ману, Салічна, Руська, Польська, Правди та інші. Не тільки в нормативних актах матеріального, але й процесуального права відображаються класові інтереси. При розглядах судових справ використовувались ордалії, випробування вогнем, водою та інше. Поєдинки, присяги, існував відкуп, за якого багаті завжди могли відкупитися від покарання. Таким чином, юридичне право виникає разом з виникненням держави. В рабовласницький і феодальний період розвитку державності воно носить класовий характер – і захищає інтереси економічно і політично пануючого класу. Глава друга. Особливості виникнення держави і права у різних народів. Держава і право у різних народів з'явились неоднаково. Наприклад, із класових протиріч Всередині родового суспільства виникла держава і права у стародавніх Афінах. У стародавньому Римі особливості виникнення держави характеризуються боротьбою патриціїв родової знаті.